Bevezetőnkben Vásári Tamás Liszt 15. Magyar Rapszódijáját játszotta. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat 2011. október 16-án. Önök a Magyar Rádió adását hallják New Brunswickból a Radgersz Egyetem rádióstúdiójából. Az internet segítségével a wrsu.org. Címen találhatnak meg bennünket. Mostanában a newjerszík.com felé vezető út nem mindig működik nálam, így egy egyszerű utat kellett kitalálnom, hogy hogyan lehet fogni bennünket. Így, ha biztosra szeretnének menni, akkor még egyszer elmondom a címet www.nsu.org. Itt helyben pedig a 88.7 FM rádió hullámhosszon találhatnak meg bennünket. Facebookos oldalunkon Radgers Magyar Rádió a nevünk és az e-mail címünk magyaróra kukacjahu.com névre hallgat a mai adás szerkesztő műsorvezetője Rozs Ildikó. először ismertetem a helyi eseményeket azután ismét megemlékezünk Liszt Ferencről majd a természetes gyógymódokban a mentáról lesz szó aztán a szokásos kabari helyén kettő zenei paródia áll és mindenképpen lesz gyereksarok amely előtt és benne köszöntjük Grillus Vilmost 60. születésnapján. Most mindjárt hallgassunk is meg egy zeneszámot a Kaláka Együttestől, Grillus Vilmos zenéjét Vörös Sándor Marasztalás című versére. Nem a napsuk alatt menj, még, mert e tájég sötét nem marad Ág nem rimbál, nem száll, béles nem marad. Ó, ne vitt el, két a napsuk alatt. Lássuk az eseményeket házunk tájáról. Most igazán sok van így október 23-a előtt. Ma, október 16-án, 2. órakor kiállítást nyílt a New Magyar Múzeumban. A magyar mesterművek a címe az impressionizmustól a modernizmusig. A kiállítás február 17-ig tekinthető meg. Egy másik, a New Magyar Egyházak és Egyesületek Bizottsága meghív bennünket a hagyományos 56-os októberi gyertyás megemlékezésre. A Szabadságharcos emlékfalhoz, a Somerset Street és a Plum Street sarkán, New Brunswick, New Jersey-ben kell gyülekezni. 2011. október 21-én, pénteken este 7 órakor. Gyülekezés a Szent László templom altermében 6 óra 30 perckor. Tehát a, a Szabadságharcos emlékfaltól indul, és előtte gyülekezés, rosszul mondtam az előbb, gyülekezés a Szent László templom altermében. A Magyar Tanyán október 22-én szombaton délután három órakor családias ünneplés kezdődik, majd levonulás az emlékműhöz, mécsesekkel a koszorúzáshoz. Utána ebéd, vacsora a Katalin teremben, majd egy filmvetítés a Tanya 50 éves eseményeiről múltjáról. A vacsorán való részvételüket október 17 ig kérik bejelenteni a 215 712 99 ös telefonszámon. A New Brunswick-i Magyar Egyházak és Egyesületek Bizottsága meghívja az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évforduló alkalmából rendezett ünnepére, október 23-án vasárnap délután 2 órakor a magyar, magyar Amerikai Atlétikai Klub dísztermébe, 233 Somerset Street, New Brunswick, New Jersey. Ünnepi beszédet mond Dán Károly, amerikai magyar nagykövet. Ez előtt ünnepi ebéd lesz a Cserkész házban déli től 1 óra 30 percig szintén az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmával rendezett ünnepé lesz Wallingfordban a Magyar Ház dísztermében október 23-án délután 3.30-tól október 24-én itt a Raggers Egyetemen Fábos Gyula Julius tart előadást a Son of a Kulák egy kulák fia című könyvéről a professzor úr a Radgers Egyetem egykori diákja, a Massachusetts egyetem professzora. Az előadás megtekintése ingyenes, de jelentkezni kell rá a 848 932 3593 as vagy a 848 932 42 15-ös telefonszámokon. Október 28-án Keskeny Ferenc és cigányzenek arra szórakoztatja a közönséget Connecticutben, a Wallingfordi Magyar Ház dísztermében. A vacsorával egybekötött esemény este 7-kor kezdődik, majd a műsor körülbelül 8-kor. vásár lesz, október 29-én a házban. Rendelését október 25 ig adhatja le a 908 616 4407 es telefonszámon. És most ugorjunk egy kicsit előre. November 5-én 18 órai kezdettel a Szécsényi Magyar Iskola jótékonysági gálaműsora lesz a Magyar Amerikai Atlétikai Klubban, és még 233 Summer Street, New Brunswick a cím. Most hallgassunk meg egy live dalt Énekel Sas SZILVIA Nem véletlenül kezdtem a mai adást Liszt zenével. Hat nap múlva, október 22-én lesz Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója. Liszt Ferencről már egy korábbi adásomban beszéltem, ma inkább az egész éven végig vonuló sorozatnak egyes elemeit emelném ki. Az évfordulók kapcsán hihetetlenül sok eseményt találkozhatunk. Januárban kezdődött az első koncert a Budapesti Művészek Palotájában, hogyha nem említjük azt a tavaly, október 22-én elindult vonatot, amire, amit szinte úgy van felöltöztetve, hogy rá van írva nagy betűkkel, egy liszt, és liszt valamelyik dallamát euh, dudája, hogy olyan csúnyán szeretném mondani. Tehát euh, vissza a januári koncerthez. Erről a koncertről megjelent egy CD, a CD-n a cím egyszerűen Liszt. És négy, három darab van rajta. Szeptemberre nemzetközi zongora versenyt is meghirdettek, akit érdekelnek a részletek, Ugyan, utána nézhet az interneten Liszt zongora verseny néven. Aztán március 20-án, ez is a múltba tehető, a Budapesti Tália Színházban bemutatták Fekete Gyula ötödik operáját, a címe Excelsior amelynek hőse egy magánéleti kétségektől kínzott 50-es éveihez érkezett férfiú. Egy zeneszerző, aki akit történetesen Liszt Ferencnek hívnak, meg látszik, hogy nagyon keveset aludtam az elmúlt éjszaka. Az Excelsior azonban nem dokumentumjáték és nem is történelmi darab. A hiteles, tényeken alapuló történet a fantázia mozgatja. A librettó szerzője Pap András így fogalmaz. Nem a zenészt látjuk, hanem egy olyan embert, aki válságos pillanatokban döntést hoz. Elvileg lehetne bárki, de ami történik, az csak lisztel történhetett. Most hallgassunk bele a sajtótájékoztatóba, közben egy kis ízelőttirt is kaphatunk az operából, amelyet egyébként Kesel Gergely vezényelt, és a címszerepet Liszt Ferencet Fekete Attila alakítja, További szerepekben Kertes Ingrid, Kovács Anna Mária, Bárány Péter, Frankó Tünde, Kádik is András mint Richard Wagner, Kistivadar és Mester Viktória. Azt gondoltam, hogy ha nem talok Krisztre, akkor, akkor, akkor mi közelnek az egésznek Krisztre ez. Úgyhogy ö, elég hamar úgy döntöttem, hogy bizony használni fogok Kriszz anyagokat. Hosszú nagy idézetek nincsenek a darabban, az operában, de talanfoszlányok felmerülnek, előkerülnek, harmónia kapcsolatok. Én Tehát, hogyha valaki alaposan is meg a is művettük, felfelismeri gesztusokat, nem Most hallgassunk meg egy Lizdalt Pitti Katalin előadásában, amit nemrégiben Veszprémben adott elő. És most elérkeztünk a jelenhez, a Párizsi Cinema Grand Action filmpalotában csütörtökön este levetíti Kele Judit, magyar-francia filmrendező, Liszt Ferencről készült félig dokumentum, félig fikciós filmjét. A Playlist Un Virtuos Visionnaire, egy látomásos virtuóz című alkotást, a zeneszerző születésének 200. évfordulóján, azaz október 22-én mutatja be a francia kulturális csatorna az Art, és ezzel párhuzamosan a Dunaf Televízió is. Az Art több műsort is szentel közvetítik az október 22-i gála estet A koncertre a német hírügynökség szerint Christian Wolff szövetségi elnököt is várják. Ezután sugározzák a Judit filmét. Október 23-án Daniel Barenboim és Pierre Boulez zongorázik Liszt műveket, 24-én pedig a zeneszerző életének utolsó éveiben komponált műveit szólaltatja meg, és beszél is róluk, Lev Vinokur, Németországban élő orosz zongora művész. Október 30-án egy másik rangos zongorista, Pierre Laurent Eymar játsza műveit. És Liszt Ferencnek a nagyon sokadik unokája, szép, és nem tudom, hogy hogyan lehetne még folytatni unokája, és, és járja a a, ezeket az országokat és riportokat ad. A Duna Televízió október 22-én a tervek szerint 23 óra 5 perckor tűzi műsorára Kele Judit filmjét. Kele Judit liszt életének első kétharmadát dolgozza fel. A film három főszereplője két Párizsban élő zongora művész, a magyar Kraus Adrien és a litván Muza Rubakite valamint az amerikai szoprán Wendy Waller. A film, mivel francia produkcióban készült, nagyobb részt francia és olasz helyszíneken forgott. Például Madame de Maintenon, 14. Lajos Ágyosa, később Liszt titkos felesége loire kastélyában. A festmények, levelek és a zenei illusztrációk a különböző korszakokat szakaszolják, fejtette ki a rendező. Az életemet nem megírni, hanem elképzelni kell, válaszolta list, ha arra biztatták írja meg önéletrajzát. De sok levél és napról észlet, eszék sora maradt fenn, amelyekből kibontakozhatnak az őt jellemző hatalmas ellentmondások. A film felidézi az irodalmi szalonok világát és a 19. századi zenei életet, amelyben Liszt édesapja az elsők között bérel termeket, hogy azokban játszon a fia, és a belépőjegyek jövedelmet hozzanak. Feltűnnek a fiatal Liszt híres barátai Chopin, Berlioz, Victor Hugo, George Sand, aki egyébként nő volt, hogy milyen elemit erővel tör ki Berlinben a Lisztománia. Ezt a kifejezést egyébként a költő Henrik Heine találta ki. Azt úgy ábrázolja a film archív anyagok segítségével, hogy Alfred Brendel, Cifra György, Sziatoslav Richter, Kál Károly játsza a Star És így tovább, és így tovább, egy kicsikét menjünk tovább. Tehát még egyszer a film címe um, Virtuóz Vizioner, egy látomásos virtuóz, és aki tudja fogni a Duna tévét, az megnézheti a filmet a zeneszerző születésnapján, október 22-én otthoni idő szerint 23 óra 5 perckor, azaz itt délután 5 óra 5 perces kezdettel. Ezen már meg sem lepődünk, hogy Liszt világnap lesz 22-én. Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyanak igazsággal. Nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás. Ezzel az Ézsiás könyvéből vett ótestamentumi idézettel, és egyszer, mint a Roráte Czöli Gregorián dallamával kezdődik, Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriuma, amely a bicentenáriumi emlékév legfontosabb napján, a zeneszerző október 22-i születésnapján, a világ több pontján is felhangzik majd. Mert amiként 2009-ben a World Creation Day Haydun teremtés teremtésoratóriumát tette egy időben több kontinens közös zenei élményévé, úgy a 2011-es World List Day ezt a három részes összesen 14 tételből álló művet fogja közörömre megszólaltatni. A Biblia és a Katolikus Liturgia latin nyelvű szövegeire komponált, csaknem három órás terjedelmű Krisztus Oratórium, egészen legelső izben 1873. májusának végén került az áhítatos közönség elé Weimarban az zeneszerző szerző vezényletével. Ugyanez év novemberében aztán a Budapesti Vigadóban is felhangzott az ekkor Richter János által dirigált hatalmas alkotás. És többek között Győrben is meg fog szólalni. Világszerte ezen a napon ünneplik Liszt Ferenc 200. születésnapját Ahogy a világ számos pontján, így a Richter teremben is a Krisztus című oratoriuma csendül fel Fantasztikus szóristák közeműködésével Liszt világnap a Richterteremben, október 22-én Most hallgassunk meg egy részletet a 2S Tehát egész világszerte Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját ünnepeljük. És nekem van itt még tartalékban elég sok lisztzeném, és nagyon szerettem volna még többet is adni, de az időnkért be kell osztani, hiszen van egy, lesz egy másik ünnepeltünk is, Grillus Vilmos személyében, aki szintén most ünnepli a születésnapját. Szerencsére ő csak a 60-at. Most menjünk tovább. Térjünk át a természetes gyógymódokra. Mai napon a mentát választottam. A menta egy mitológiai növény. Plutó, az alvilág istene, szerelmes lett gyönyörű nymfába mintébe. Plutó felesége, perszefély, iszonyú féltékeny haragra derjett, és mintét növényé változtatta. Plutó sem tudta megmenteni a nymfát, így a növényt finom illattal ajándékozta meg, amit róla nevezett el. A világ degrégebbről felmaradt ormosi leírása, az éberszféle papírusztekercsek is említik a növényt. Egyiptomból került Palesztinába, ahol adóként is elfogadták. Lukács evangéliumában 11.42-ben Jézus így szídja a farizeusokat. Ó jaj nektek farizeusok, mert megadjátok a dézsmát a mentából, de hátrahagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét. A menta az árva csalán virágúak rendjének, az ajakosok családjába tartozó menta nemzetségben mintegy 50 fajt tartanak számon. Rengeteg a kereszteződések révén kialakult hibrid. A legismertebb és leggyakrabban használt alkalmazott fajok, hibridek a borsmenta, csombormenta, fodormenta, lómenta, macskamenta, mezei menta, vízimenta és a zöldmenta. Beszéljünk a gyógyhatásáról. A gyomorra, bélre és epére ható gyógynövények között különleges helyet foglal el a borsmenta. Fő hatóanyaga az illóolaj, melyet izolált formában a meghüléses megbetegedéseknél is alkalmazunk. A borsmenta tea a gyerekek és az olyan betegek számára kínál kedvező választást, akik vonakodnak meginni a keserű teát vagy bevenni a keserű gyógyszert. A borsmenta egyébként kifejezetten jó ízű, frissítő és élénkítő hatású. Görcsszerű gyomor és bél panaszok esetében. Gyors megkönnyebbülést okoz. A borsmenta általánosan használt és a legkülönbözőbb változatban ismert bedörzsölő fájdalomcsillapítószer, neuralgiás fájdalmakra, csúz és közvény fájdalmak csillapítására. A mentol az érmozgató idegekre, a légzésre és a szívizomra hat, az idegközpont izgalmát csökkenti. Érzéstelenítő is fájdalom esetén. A szájban nyálka folyást elő, viszont az orban a váladék kiválasztását csökkenti. Migrénes romoknál görcsoldó. A gyógyszeréteszeti iparban igen sok oldalú is elterjedt a mentaolaj és a mentol felhasználása, amennyiben fog, csap, szájvíz, fájdalomcsillapító szesz, Nátha elleni szippantópor, folyékony sampon és reuma elleni sokszász kenőcs, balzsam és szesz készül belőlük. A szeszes kivonatát lumbágó, izomfájás esetén bedörzsölő szerként használják. Baktériumölő hatása miatt gyulladás csökkentőként is hűsítőként szerepel. Ezen kívül csökkenti, a vicc, viszketés ingert a bőrön. A csombormenta gyomor hurutos problémáinak kezelésére, gyomorrontásra, a telítettség és az émegés érzetének megszüntetésére kiváló. Az epe termelési szünteti a vérgörcsöket és szélhajtó. Szárító, melegítő, vízhajtó hatása miatt a nyírok keringés pályáit, így a szövetnedveket is tisztítja, immunerősítő. A keringő nedvek, által a vese szűrőrendszerének gölcseit oldva fokozza annak átjárhatóságát. Az idegeket nyugtatja, enyhén melegítő aromája, szinte zsibbaz, de sokkal gyengébben, mint a szegfőszeg például. A légzést könnyíti. A fodormenta hasonló cél szolgál, mint a borsosmenta, azzal a különbséggel, hogy enyhébb hatást vált ki. És tulajdonképpen ezeknek a mentáknak a hatása különböző fajtáknál is. Nagyon hasonló, csak valamelyik kevésbé csípős, erős. A vízimenta teája szélhajtó, valamint gyomorbántalmak, epebántalmak ellen használják, ugyanúgy, mint ugye említettük a borsmentet, ezen kívül gűző hatása is ismert. Külsöreg reumásbáltamak borogatására használják. Most ennyit a mentáról. Most térjünk át a vicces tartalmú időnkre. Ma a Kabari helyén két szórakoztató számot hallgassunk meg, két zenei paródiát, az egyik az Irigy Hónajmirigy, az Edda művek motoros találkozó paródiája, a másikat Kós János énekli, Zorán, amikor elmentél tőlem, majdnem meghaltam mintájára, az amikor feljöttél hozzám, majdnem meghaltam című paródiája. A nekem, hogy megszólaljon a kettes CD játszó. Köszönséges lehet, most minden fogad. naponta a háromszor esek, nem könnyen kezelhető. Ha pereped a kulcsont, úgy fáj és ezérthető. Ellépek százon tőled, nem váltok visszafelé. Nem akarlak lerázni. Csak azt akarom, hogy utol ne Be Bemérnek egyszer Lelépek két pénzért Bemérnek rendesen A felelősség már Csak az egyén Ú, Csak az egyén Elestem, nem értem a kezát nincsen plazúr. ez aztán felfede érzés, másom a smoljon fogadatlanul. az ajtón, és én csak nézek után, dokinak ismerős az arcom, megközik kezem a fejem, a fejem után. Meg fogod látni, a májam várják már, nem mit csinálsz? Meg járunk? A Tienk Tienó pár szükszpont után kerül meg pára a mához tétó mához óleumot. a első lehajtónál hajt pára, de elne így a zonkbához csirkét balasztó ödeg embert. Nem tudom, ez szerint a csípjeg szerint pekingben. Figyelem, újra tervezz. Ne húzód könnyen, erre elrepül, csak elrepülsz, csak elrepül. Te könnyen elrepülsz, csak elrepülsz, csak elrepülsz. nem is mondtam. Tudod, kit igazoltattam a múlt hétben? Ki? A Né. De! Né. Te! De. De. De. De. De. De bizony. És elfújattam vele a kék a szemét a szondán. Ha! ha, ha. Na ki a király? Te, Te! De. De. De. De! Egyébként hova megy? Megnézzük a pizzás, hogy elmente a többiekkel a motoros találkozóra. Völgyönben van már nagyon. Ne. Ne. Ha, ha, ha. Kínomba, háromszor megy harapta. És egész éjjel inkább a hideg farra tapatta. Jú, jú. És egészen másnapig érintetlen magyar. került megszólaltatni a kettes játszót, úgyhogy jól szurkoltak nekem, köszönöm. Úgy két és fél évvel ezelőtt egy ausztriai fellépésünk közös színhelyén vacsora közben a grillus testvérek közül Dániel egy adott pillanatban kedves mosolyan megjegyezte, hogy egy év múlva bizony, azaz tovall, ő már 60 éves lesz. Meg is ünnepelte az ország, és most eljött az ideje, hogy testvérét Vilmost is köszöntsük. Október 28-án most ő lesz 60 éves. Itt az alkalom, hogy ne csak gyerekdalokat játszunk tőle, hiszen zenéjének, megzenésített verseinek hatalmas a Most hallgassuk meg Vörös Sándor Gyönge Ágam című szívhez szóló vallomását a Kaláka Együttestől. Gyönge Ágam édes párom, már enyémnek tudtalak távolodsz mint könnyű álom, minek is bántattalak. Minden napom télborúja, minden éjjel múj halál. Csak a hideg kályhoz édes pálom mit csinál. Élek, rezgő lombbal hintelek, majd ha árny leszek, kísérlek, ha koporsó rejtelek, ha tűz leszek, melengetlek, ha fény leszek, áldala. Köszön Grillus Vilmos, Kossuth Díjas előadó és alkotóművész, gyerekeknek készült színházi, rádiós és televíziós műsorok megálmodója, megteremtője, szereplője, óvodai, iskolai foglalkozásokon is tanított dalok elismert szerzője. Saját és alkotótársaival közösen létrehozott műsorrai ma épp úgy fontos részét teszik ki pályafutásának, mint a kalákás produkciók. A Kaláka alapítása 1969-ben történt meg. Akkor még gimnazista volt, attól kezdve tíz évig játszott az együttesben. Később a fő területei a Levente Péterrel és Döbrente Ildikóval közös gyermekszínház, illetve a gyermekműsorok rádióban, televízióban. Amikor a 90 éves elejé változások történtek a honi televíziózásban, és létrejöttek a menedzserirodák, pesgés indult meg, megszülethetett az égből potyant mesék sorozata. 6-7 évig ment Levente Péterrel a nagy sikerű műsor. Majd 16 év kihagyás után, amikor az együttesben személyi változások történtek, már mint a Kaláka együttesben, visszatért a Kalákába. De megmaradt a közös gyermekműsor Levente Péterrel, ezek eltérnek a Kaláka koncert jellegű programjaitól. A felnőtteknek szóló előadásban, a turnékban és egyéb műsorokban Grillusz Vilmos aktív kalákatag. Muzsikus társai, testvére Grillusz Dániel, Bence Gábor és Radványi Balázs időnként Huzella Péter is csatlakozik hozzájuk. Sokat koncerteznek együtt, rengeteg a fellépésük belföldön és külföldön egyaránt. Nemrégiben a Duna televízióban három hónapig szerkesztették a Varázsló című magazint, amelynek remélhetőleg folytatása is lesz. Az ő nevéhez fűződik a Magyar Népmesék sorozat zenei anyaga, amely, ha jól tudom, nemrég elérte a százat, és az az érdekessége, hogy mindegyik más nem ismétlődik meg egyik sem, Milag. Ezen kívül számos CD-je jelent meg a Kaláka Együttessel, vagy önállóan. Ennyi bemutatás után ideje, hogy lejátszunk néhány grillus Vilmos zeneszámot, nem csak gyermekeknek. Az Ukulele című CD-t választottam. Érdekessége a számomra az, amikor a kisgyerekeim az U betűt tanulták az óvodában, és ezt a CD-t elküldtem, akkor a, a óvodástársak, bár nem értették a szövegét, nem tudtak ülve maradni, táncra perdültek. Most hallgassuk meg az ukulelét belőle, aztán, ahogy az időnk engedi, a, utána a Vörös Sándor pletykázó asszonyok, és Tandori Dezső óvodások ballagódalát. Ide fele, oda halkan sír az ukulele, Kiri biri kurujol, fa le vle durujol. Ide fere, oda fere, halkan shirat ukulele. Kiri biri kurujol, fa le vle Fele, o Ligati o ano assim é ti Lo sova ligati Üldögélnek a sorokba, jár a nyelvük, mint a roka, lecse, petse, lepecse. Lecse, petse, lepecse. lecse petse, lepecse. Bárki inge rokolyája, lecse, petse, lecse, petse vágnak közepébe, kitűzik a ház elébe, lecse, petse, lepecse. Lecse, petse, lepecse. Lecse, petse, lepecse. Sajnos a harmadik számra már nem kerülhet sor az időn miatt. Itt a búcsú pillanata remélem jól érezték magukat, és sok érdekes információkat kaptak. A következő héten Harkó Gyöngyvér és Sohár István várja önöket az október 23 ünnepi műsorral. További szép estét kívánok, a magyarországi hallgatóknak pedig kellemes éjszakát, szép álmokat. A spanyol adás előtt még hallgassuk meg az Edda művek kör közepén állok című számát. A viszont hallásra! ON wrsu -FM IS PROVIDED IN PART BY A PROGRAM GRANT FROM THE PRINCETON RECORD EXCHANGE.